Karibu tuanze makala kuhusu History of Mission and Jesuit to USA. Wanafahamika kama wajesuiti, yani jumuia au jamii ya Yesu. Ni shirika la kanisa la katoliki, ambalo linafafanuliwa kama utaratibu wa kidini. Shirika hili lina ukweli ni kwamba limeundwa na kikundi cha wanachama amba ufuata sheria na kanuni za kanisa la katoliki. Kikundi hiki kilianzishwa muaka welfu na arubaini. Na mtu kama Ignatus of Loyola na kupitishwa na papa Paulo wa tatu. Ignatus wa Loyola ni mhispania amba alikuwa ni mwanajeshi. Mwaka wa moja na ishirini na moja alijeruhiwa vibaya vitani. Alipokaho muda mrefu anadai kwamba akasikia wito wa mungu uliobadilisha maisha yake. Kisha kuwacha jeshi akamtolea bikra maria upanga wake akawa mwanajeshi wa kiroho. Alifuata kwa juhudi zote maisha kiroho na kutunga mazoezi ya kiroho ili kuongoza watu wa mfuate Yesu Kristo. Mwaka wa moja miatano na na Loyola alikusanya vijana sita. Wakaweka nazili za ufukala, useja mtakatifu na utifu. Halafu ili akumti daima papa. Kiisha kusoma teolojia, akapadrishwa. Akakusanya kikundi cha marafiki akiwaongoza kujenga maisha kiroho njia mazoezi ya pekee wote walifuatu taratibu leule, kila mwaka walikutana kwa kipindi cha sara kutafakari na kusoma kilichofuata hatua au mbinu maalum wengi walianza kumfuata na chama chake kilikubaliwa na papa mwaka wa 1540 shirika la Yesu ilikuwa chombo muhimu sana cha urekebisho kikatoliki kikiwa jumuiya ya mapadri na generali wake akitumia nidhamu wa kijeshi Shabaha kuu ilikuwa ni kutetea kanisa chini ya papa. Utekelezaji, majisuti hufanya kazi kama polisi wasili wa upapa ulimwenguni, wao ni wasili sana na hufanya bidii kuweka shughuli zao kuwa asili. Hawambi mtu yeyote kwamba wao ni majisuti kwa muonekano wote nje wanaonekana kama watu wa kawaida. Majisuti wapo katika nyanja tofauti tofauti kama mapadri. mapadri wa jesuti walifanya hasa kazi ya uarimu, wakiunda shule na kufundisha vijane elimu pamoja na upendo kwa kanisa la katoliki misheni ya wajisuti wajisuti ni shirika la kijeshi sio taratibu wa kidini mkuu wao ni generali wa sio baba wa baba tu wa monastery na lengo la shirika hili ni nguvu nguvu katika zoezi lake la kuzarau zaidi nguvu kamili nguvu ya ulimwengu wote nguvu ya kudhibitu ulimwengu kwa hiali ya mtu mmoja Generali wa majisuti anasisitiza juu kwa bwana mtawala jua mtawala mahali popote ambapo ajisuti anakubaliwa watakuwa mabwana kwa gharama yoyote ile waweza kupitia General Monsoloni Memorial of Captivity of Napoleon at St Helena Ignatios Loyola alianzisha gizo la jisuti mnamo miaka 1540 msimamo wake katika kanisa la Katoliki la Roma ulimarishwa wakati wa baraza la Trenti Ambalo lilianza kutoka mwaka welfu moje rubeni na sita, hadi welfu sitini na tatu. Baraza la 20 lilitishwa kwa lengo moja kuu akilini, jinsi ya kukomesha mageuzi ya kiploteshanti. Matengenezo hayo yalianza mnamo mwaka wa, moje Wakati Martin Rusa, yule jamaa shuja wa Wajerumani halipopigilia misumari 95 kwenye mlango wa kanisa la witi maneno haya yalipinga, pamoja na mambo mengine, mafundisho mabaya ya msamaha yaliyofundishwa na Roma, ambao yalitangaza mtu anaweza kujiokuwa mwenyewe na wapendwa wake kwa kudondosha sarafu za kutosha katika hazina Kanisa la katoliki. Mafundisho makuu ya rususa kwamba Biblia ndio kiwango cha mafundisho na mazoezi yote, na kwamba mtu anaesabiwa haki mbele za Mungu kupitia imani kwa Yesu Kristo pekee yake ilituma msisimuko kupitia mioyo ya maarufu kutokea Ulaya na mawimbi ya mshituko kupitia ukumbi wa Vatican kwa hivyo baraza la 20 liliitishwa ili kupinga mageuzi kiapo cha wajesuiti ama shirika hili la Yesu kiapo chake ni kipi ninaahidi zaidi na kutangaza kwamba sitakuwa na maoni au mapenzi yangu mwenyewe au uhifadhi wote wa akili hata kama maiti au mtuaji. Lakini nitati bila kusita kila amri ambo ninaweza kupokia kutoka kwa kuangu katika wanamgambo wa papa. Naongeza kuahidi na kutangaza kwamba. Wakati nafasi takapuwezekana, nitapige na vita na bila kuchoka kwa asili au kwa wazi, zidi awazushi ote, wa waproteshanti na libero kama ninavuagizwa kufanya kuangamiza na kuangamiza usoto wa dunia yote. Na kwamba sitaepuka umli, jinsia au hali. Na kwamba ni na nitanyonga na nitazika hai hao wazushi wazuri, nitaraua tumbo na matumbo ya wanawake wao na kuwaponda vichwa vyao watoto wachanga kwenye ukuta. Ili kumaliza kabisa mbio zao zinaweza kutekerezwa, kwamba wakati yale yale hayawezi kufanyawa wazi wazi, Nitatumia kikombe chenye sumu kwa asili, kwamba ya kukaba chuma cha mfanyabiashara au risasi ya risasi, bila kujali heshima cheo, hazi au mamlaka mtu au watu, chochote iwe hali ya maisha, iwe ya au ya faraga, kwa wakati wote na weza kuamlishwa kufanya hivyo na wakala yote wa papa au mkuu wa udugu wa imani takatifu wa ya yesu. Makala hii miandikuwa na Edwin A. Sheman, the engineer Corps of hell, o Roma, Sepa and Minas, katika muaka welfu moja na semanini na tatu katikatika ukuraso wa mia moja kumi mpaka mia moja na ishirini na nane.